ЧАСТИНА ДЕСЯТА ОСТАТНІЙ УДАР НА АБУ КАСИМА І ЙОГО ПОЄДНАННЯ З КАПЦЯМИ ВЕЧЕРІЛО, СУТЕНІЛО, ЧИ БУЛО ЯКЕ ТАМ ДІЛО В АБУ КАСИМА ЧИ НІ, ЩО весь ДЕНЬ БУЛО ТАК НУДНО, ДУМАТЬ ГОДІ, СПАТИ ТРУДНО, ПРО ЧУТТЯ ЯКІС то походить, то знов ляже, то щось пише, то знов маже, то чита святий Коран. Та слова перед очима скачуть, кров у виски грима, мов о стіни б'є таран. Прочувало серце лихо, билось і квилило тихо, мов голодне немовля. Та холодний ум старечий, Невиразні тії речі, Душить цитька придавля. Та нараз всесильний Боже, Що це все значити може? Крик розлігся, наче грім, Голосів страшна громада репетує «Зрада, зрада, Тут він, тут його сидім». Абу Касим теє чує, вже не мислить, не міркує, похолов увесь, як труп. Серце вже йому сказало «Знов на тебе лихо впало» і вже жде скаженних куп. А на дворі лют лютує, ломить двері, репетує, «Де він? Дайте нам до рук цього жида водокрада, розтоптать його, як гада! Мало смерті, мало мук!» Абукасим весь дригнувся, з остовпіння враз прочнувся, ледве дишучи піднявсь. Сил остатніх добуває, проти люду виступає і отак до них озвавсь. «Люди добрі, горжане, що це за таке погане діло мав я поповнить?» Та юрба його запекла, заглушила. «Згинь до пекла, іди чортам отак служить!» І ручища вже тугенькі, хап його, мов, у обценьки, в'яжуть, крутять, аж хрустить. Сотня голосів гукає, зараз смерть тебе чекає, гріх живцем тебе пустить. Люди добрі, плаче Касим, я ж безсилий, я ж ваш в'язень. Бийте, вішайте мене, я вам вирватись не в силі. Та скажіть, сусіди милі, що зробив я так страшне? Що зробив, огидну зраду, ти хотів весь люд Багдаду з Прагою на смерть вморить. Ти заткнув нам водопровід, Ти був бунту й шуму повід. Признаєш, чи хочеш крить? Признаватись? Боже, правий! Ти мій свідок, ти ласкавий, Ти невинність не скривдиш. Що? Невинність? Люд скригоче. Він вдавать невинність хоче. Ось наш доказ. Поглядиш! Люд в тій хвилі проступився, хлоп у хату протовпився, мокрий, зяблий, ледве ліс. Оберемком у охапці, а букасимові капці, він постогнюючи ніс. Серед хати їх придвигав, гепнув, аж весь дім заплигав, в батька матір так і гне. Бий тебе, суха ялиця. Чи ж не гріх то, чи годиться так морочити мене? Пане, тут гукають люди, що оте ваш мебель буде? Я не знаю. Та коли водопровід ви їх вергли, всьому місту воду сперли, гарний плід ви здобули. Знайте, наші люди Штири, мало смерті не пожили, в сперту лазячі діру. Їм на ліки і всю плату ви дасте, коханий тату, бо я шкіру з вас зідру. Знайте далі, щоб ті капці. «Кроть за ногу вашій бабці, із каналу нам дістать! Мусили ми на сумління водопроводу склепіння на три лікті руйнувать! Що за все вам добру плату подиктують з магістрату, будьте певні, пане мій! А тепер іще за працю, що приніс вам сюю цяцю, заплатіть мені як стій!» А касим слів тих слухав, наче чимерицю нюхав, далі скрикнув. «Божий суд! Люди, на стіну не лізьте! Забийте мене, повісте! Без розмови зараз тут! Жить обридло! Надокучив сам собі, я і вас намучив! Видно, Бог мене прокляв!» «Найсповниться суд цим часом!» Те сказавши, а Букасим тяжко-важко заридав. Втім народ заметушився, у дві лави розступився, а гав хату увійшов. А за ним грізнії мари, поліцейські штири пари з криком Вим'я права! Гоу! Вим'я права!» «Всі тут разом! Хто між вами Абукасим?» Абукасим мовить «Я!» «Маєш з нами без протесту, йти до міського арешту! Воля власті не моя!» Абукасим похилився, вже не плакав, не молився, знав, що і тут йому капот». Там у міській буцегарні дні йшли й ночі незугарні, а він ждав та й ждав на суд. А тим часом комісари то по штири, то по пари в його домі так і шп'ять. Урядують, оглядають, щось цінують, викладають, риють, порпають, глядять. Довго порпались. Та марно, а в кінці списали гарно, що хотілося їм списати. Абу Касима за решту привели, аби всю решту присуду йому сказати. «Ви мені, царя і Бога, щоб був пострах і тривога на зломислених усіх, щоб всі проби зради і бунту Вирвать з коренем до шпунту, зав'язать мовкицьку вміх. З огляду, що абукасим, вперто, злобно, раз за разом, наш нарушував спокій, врешті стримав водопровід, тим до розруху дав повід страту касі містовій. Ми, правителі народу, за ті збитки, за ту шкоду. Ухвалили у секвестр, дім підсудного узяти, все, що мав, сконфіскувати і вписати у реєстр. А що слідства урядові, дібр движимих в його домі, ніяких не знайшли, окрім капців колосальних, що причиною фатальних всіх пригод його були, то ми з огляду й надії на літа його старії ухвалили записать. Щоб знав наших ласк ехетря, без заплати такси й штемпля капці ті йому віддать. Прису сей то слово Боже. Винуватець вправді може жалуватись до царя. Та се будуть нам докори, Знак зухвальства й непокори, а за се не жди добра. Тож гляди, ти, діду, клятий, пробуй лиш рекурсувати, зараз у тюрму підеш. А вже там тобі на пробу ми такого всиплем бобу, що й рішенця не діждеш. А аж здригнувся. В три погибелі зігнувся, руки к серцю приложив. Ай, панове, золотісте, все приймаю, хоть повісте, бо на все я заслужив, а отеє, що в свій ласці віддали мені викапці, все глибоко чую я. О, бо добру я тюрму мав, в постій холоді роздумав, що за скарб в них маю я. Бачте, був я зла катряга, безсердечний скупендряга, від голодних дер я хліб. Голих, бідних пер в болото, лиш у срібло та у злото душу всю свою загріб. Та Аллах, благий та бистрий, Знать, добра доглянув іскри У душі моїй на дні. Сими капцями, мов міхом, Іскри ті роздув з успіхом У могучій огні. Все моє добро дочасне, Все, що я вважав за власне, В тих огнях, мов труск спалив. Щоб хоч на старій літа вільно міг я в світ глядіти, всіх любив, його хвалив. Капці, скарба мій великий, вами, що нога владики в мою душу увійшла, вами Бог мене сліпого вивів з пітьми із грузького багновища злоби і зла. І до капців своїх бідних Він припав, немов до рідних, їх любовно цілував. Далі шнура розмотавши, І на плечі їх поклавши, добре знов їх прив'язав. Ось, панове! Так віднині аж до смертної години в місті буду я ходить! Жебраком та богомільним Та від зла і покус всіх вільним Буду капці ті носить Все сказавши, поклонився І помалу віддалився Одурів, рекли пани Серце трохи в них ще мило Ну ж, халів узнасть, в чим діло? З страхом думали вони, та вспокоїлися живо, абу букасем став правдиво, щирим, дійсним жебраком. Вулицями волочився, під мечетями молився, Тричі в мекку йшов пішком. Довго він прожив ще в бозі, вмер десь голий у берлозі, З капцями його за тим. Божебратський поховали, споминали, величали, він турецьким став святим.